Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës ju prezanton ligjëratën me temë të shkotuarit. të shkotuarit. Asana mund të bëhet edhe nga dallash eve të elementeve humane të qytetit. Inna ma yakhsha Allaham min ibadihi alulama Ruhmanin e istanin e gjutfin e gjudhin e kërëjimin që i kije tër hërmet mujtë Ramazani që i kjojnë Ligeron, mulla atem e fëndit tërnava, tërnava, tërnava, tërnava Ruhmanin <tos> rrahim, kala Allahu se ala fi kitabihil kërim Kadef se halëm i njënë el-lezinehim fī salatihim qâshirun ve el-lezinehim an illaht bi mûridun ve el-lezinehim bi zekâti faidun ve el-lezinehim li gurudihim hafizun illa ala azuadihim devmâ meleketa imanuhum fe innehüm gayb melumīn Sadaqa Allahu l-Azim ve belleqa rasuluhu n-nebiyyik terim Fena'him ala ma qale qalikuna ve rāzikuna Minë shakirinës shahidinës për kalbim sevinë. Allah së në muslimonë, Allahi jelë djeladhu, jelë djeladhu, në qitë surë, për lënë me qitavët, ajetët për të shqipit djohjët, që dhe të fërët në desë nënda, peygambinë alëhë salatu për salam, kër i shdriqshin ajetët unike, ikama, që që i jetë i shlima e blefe, edhe nejti kër i shlimësit a jetë, nejti një që përëti kër u fymën i tibës, edhe i të fejduj, edhe tha Allahu bezit në avëlatin kusna, ja rabbi thashtanaj, e mosnajbo e kësik mirat, dhe Ve ekrim në avëlatu hinna, ja rabbi, Bona i kram, dhe rana i mosna poftrof, ve ahti nabela të hribna, e dhe jara bi ana i mosna e nal, ana i tmira dhe duho të katikum e mosna e nal, ve ahti nabela të uatë të të të të alina, e dhe jara bi njëve bona nasib, me ma, me fos, me thonë, me ngujë, përmi me orgalëm, janë i nëmët kanagë në në joti përmi nëmët me të të dikonë kënë këtis. Dhe herdi anëna, dhe herdi në në, edhe jara për l'aleminë, bom razi të nëmët, edhe dhe në boronasi pë borazi endy. Atëherë mësë anëna ta, le kadë mund të le alëi asho a yatin, umë kanë zdry shkastatë muë e dhe të ajetë, men e ka me hëmëne një njëri që kito vet ajetën i skryën që ka thos dhoti në to, dhe hallojë gjënëne ka me hinë gjënëet pashyjët e heqë, të me kare e edhe filloj pe i gambejë a.s.w. me ikinume qit ajetën së të i dhubillah, që ta shërë në në të filloj në gjënë kadal kadal, kanë ju kanë njëmë, Ere ingonishka të ato zhoti që lëshan hun me këto orbet a i jetër. Tate për halë që minun, kanë gjithë shtilë. Kanë mërrija ato që kanë dëshirue, ata që kanë besu. E pështime edhe me mërrija ato që dëshironë mështimë u moni është, rahmet i zhoti për në dëgjernetë. E që ata që për njo e që një në minë, Ata me e nërëzotit kanë gjithë të lafë, kanë gjithë pështimë edhe në gjennet kanë mehi me e nërëzotit të në gjelatë. O, kushë janë ata, mëmim që kanë gjithë pështimë edhe kanë shkrujë ku i katimë Zotin, Rahmet Zotit e në gjennet. E ledhine, hëmti salatihim kashim unë, që ata njerësi në masin e vetë kur të falin kanë kushruë, Kanë hushu, janë i menje t'yne është namazë, zemre t'yne është namazë, krupë i t'yne është namazë, dora s'il i vritë, koma s'il i vritë, onë me s'kyrë, e tim që para huzurit dëtët, ka hushu edhe këtë u të t'i në i tonë këshu. Valashtu jemi lërgë lagën kënë sajnëve që që Allah, Allah i në i bënë kabul, edhe me eksit plaqe, që vetë pe salatë, salatë, katon, edhe pejgamberja lehisselatëm vëselatë nga kathonë, ette du majur pe ufi një imet i el husur ufi sëlla, ma shpori komuqu pe umet i temë, kushur i namazë. Dhe me thonë, namazë kushur i met i jenë zëtka. Pas kushur kone për namazë, veç që e shtëtë ki adet ka mafort e dujna, E jo me dhiti një para huzurit dhoti dhul të gjelari. I shola Allahin a i dhën qabuja o Rabbe. Allahi qëtët qëtër njerësi namaz kanë kushu, qëta kanë mehinë dhe netën e memrija të që kanë dhe qëtë qëtë qëtë. Dhe dhëllëdine hëmanillat dhe më ritu, edhe qëtër njerësi gojën e vetë, juhën e vetë eruin fejten dhe qëtë kanë fajde. Ma loja një sletë, pjollë që si të njështë vuhë dhina nuk kaljurë. Por kur sletë, let pjollë zogit, pjollë sbuta, pjollë së njëra, pjollë që kanë kime. Pej pjolleve që së kanë hajë dhe stokë me të pejshine, qatë anëshë që të pejshatë në pjollë e largurë. Edhe këtu, fa që e me asine. Ma shumë të imë qasitit, ma shumë e që nukëtohet të e full fjallë qasitin, qasitin, qasit nukëtohet të e full fjallë që ka ju. Ma mire është për në shkimanë kër të fletë me ditë që po fletë dhe me full hajt, a se me shukatë dhe musë me full hizmanë të. Rahim Allahumë në etret në tajtë në hukat të pëjga të janë i të latën i të latën i të latën. Zoti buh të rahmet në atë një njëri si boli kronë, sa si këri këtë këtë për njëri. Kërë të ishi fati për shimani. Dhe rëndër rahim Allahum e në kële kësa dheka. Kënë zoti buh të rahmet në atë qikur të letë drejnë me të njërë, e një jeshë mot pas e kur nuk është njërë, nuk dhe në njërë këtë këtë për fatës. Zoti rahmet buh të të këtë të për gandërit, që atë qikur zime këtë këma kësik përktur, a kanë di të përkëgës përktur ngë po prime e dhe atë një këta vash bësh kë starinðu e qëtë këta që a të çullu e qëtë në bashkë përkët, qëtë qëtë në dite qatë qëta dite qatë e dhe së dan designs nëР e më jam në beve tante qëto qëta dhe sëduse përkër ë unikë post anchuar qëta të të ketë qëta implicat qëthëta�j e eskja felë q Edhe ka njerës kandidit dë njëtë me amët dërëtë i dhe latë. E gruqen të vu edhe e ka lajshtë me më të poskjë dëmëvoj, po shërën shumës madhë, dararën e poskjës madhë, morërubi të tajë. Ve le dine humlip të kjati për i lune, edhe qëta njerës jek e jetin dë kjati në madhë, edhe qëta njerës ka të stru edhe e ka të shqe dë bendën dë njëtë me amët. Lohëm, namaz e rëzë të qoti, gjëmë, lohëm, njënë të në fërnihëm. Zoti dhënjët e jol ma së njëmonit, falën të jol ka ton eki, eki, salat. Meni herë me namaz pashë ka kogë, atë zekëa dhe e njëmë salatë dhe atër dhe këte kubjën emri, zotit i të të të t'i falë në mështë, mas nina me jere, kjer, falin, ja namosin, i herën këndë falët e t'etetet. E falë në mështë plazënojshë, t'i batët i zotit, vërë të lj あり, për zotit e falë në mështë, dhe qatë, dhe qatë në dë këhet për zotit t'i të ljol, që o épo të të lor, të të të të të të të të të të të të të të të të t Fukarave, domlesit, e e fos, in Allah libetun hafi kuarove haf dores te te selajme kuti e foat dëjatin djener po ta doju ku nga një, një, një ton te ka kumo kon per bola çdo kon haf ya dyne te ka stazu zoti atadena 10 ti ku duhet mos bënda do vetena inya sadekatu lib kuaraye betsa ti ni velam edine aleha vel, vel, vel muallid Kito i ndenet kush tërstërndohet të sadako, sadako i të të zëqatë. E përgabirja në Nisëllatëm e Sëllam, halibet e Resultullohet e kanë, i kanë do njërët, i kanë qitë me mdhe sadako i zëqatën në tërpokën, dhe kanë bodu, të ne ata e kanë do atë zëqatë, ku ka posë në muaj, ku ka tonë Allahit e të zëllatë, ku e të nështarë. E në nështiman që e ka malin, edhe nuk e eqë se qasim përgatë në shumë punë e këtë e qas, rruna sotë ka dheveve, a e dhëtë në dhëtë përndhetët para huzurit dhëtë të një kiametit, dhëtë i viret në qasë se ju të të pikune ma behjë qëpihia unë në lëkëjame, si halkë në qasë dhëtë i viret a i malë i këtë, A i malë që që qasin zotë të jakadane dhe dhe të kam të lakë. Runa zotë ka dhevru, dhe, dhe t t e nërë janë apel halëmin, a i njeri që i dërë me gjithë të lakë, me gjithë që që zotë i kërtëpojna, a i qasin malë të mellë. Por t'imka se qati ka që nuk t'ini së në fërën, në fërën e t'i rabitë, në që t'po e dhe ka të në arëtu, pakishon disa kusrë. Në modën se qatit ju e keni një shumë herë dha petruhet me të për qëtë një, se në sobi i qatit nuk është krejt modën dhe këtu po për në vendë, po në sobi se qatit është iështë iështë, qështë iështë iështë, qështë iështë e këtë qatit eështë. Nëse leo dhe e kam 4 të të të të njështë, Llojmësh 100 kanë 30 çupa 115 jetërinë, lojeni algoritmit të vjetë. Ofat vjetën e dhoni një spië. 30 çupa llo. Dijenë të nashto, ualtë nashto, tonëvojmë kundërto. Edhe mashtinë lojë budica ças ças, ças të tove kanë. Mashtojna që emi tash 3p 3pore. Movë 3p Qëtë të mal rekti qëtë i malë të rekti që ajo hëndu i dheqatë. Edhe përët dhënu në qëtë të këtë të hejnë i dheqatë. Edhe dhukat qëtë të këtë të shqimë ose në grotë në qëqë qëtë të 4% për një 13000 këzi të në. Për mund bon për një një kafesë të të të të qëtë dhe qajë e zujënë kurse një ake folë për një me i dhe i kohët të vedat Çajëparë jetos në botë sot me dawn dhe sot katonira ti të qoftë me të trans transvira anë viteve. Qendrën vendit janë sot të përgjegjës për mi të po imer ti atë bimë tutu po ne di me punuar jetë. Bo u koti jetojnë botëm 58 po 13 për mi ka po drejtat këta. SHQ di i mira vendosën hash Dönë dönë ngjira e tretë. I bonës so patul, bore dash një bonësop lira edhe jet, e dhe je 2100 tin cil. Sot fare bujna do të trembë lira. I bonës so zon 100 banka dy banke. Mashallah, kemë buheto vërtet nuk ka kujt. Vëlozem se çoft jo është vazhdimë. For ma njërësë dhe qati kutësër, 1 milion 25 në banka. 1 milion e të betes një binalë dhe qatë adohë. E vallohi hajë që ka 1 milion përpunumë me të uja të jë nejë të ndorë. Edhe nuk e e për Allahit për, Allah për hatër dëtit 25 në banka. Për peur, kër kër kër tëthat, kër crashin, të okupu për kështi salenime nuk ka ku këtë ndorët e këtë më rikër puatë të kërmatin Allahit në dhe dëllani. Këtë nuk e këtë nuk e këtë nuk e këtë nuk e kë Pra pare, ku fillon e pareve, një labi pareve, ku fillon. Një mësë dhjitë e sërmet, e sërma është maja ullëta, kë buhet të jasë. Porja ndo, dhe një në mështu kë buhet sërmen, 20 milionit e 20 milionit për në qatë. Qëtë ti përmi 20 milionit, atërëz dhe qatë në e kje përnë. 2.21.216 mënë ka me dhërë. 1.21.216 mënë ka me dhërë. Qy kërëjë kërëtë dhe qatë, a i që e kërë se qatënë të të qërë edhe e gjerë, qaj zëti ka unë të njëlë, qat efle halë në minun, qatë shu e a i muslimani beskiptarit që ka beskiptun, e le dhinesi që kërët i fa i një. Sa tani elsë zë zotin për zotin e kanë marrë. Po. Ata janë shumë të zotit e legjalo të dëllon. Ezar ora që kaj duim qosim çeradit, ata zot zotin si e rujti kan, e kanë edhe nuk e kanë. Ndërhyan eh, si këto orë, si tash është edhe koha e tyne, si e zotit, si sa ta kaj fit si tonave, ashtu bien koha e sa ta kaj fitrit, sa ta kaj fitti. Bane dhe dhe i sotit me dhonë, në e kemë gjë e këti post të aviatës që a të pëjnatës ma dhe e një që atë një matjetës, dhe ka s'ka gjëve dhe pëjtojnë me dhonë, ta të ka i fitrin të ashtë. Tremi dinarë për në dhërë në post në këtë të miku e hitë, tristën të me dhonë me dhonë për një shpirë për një njëri që e kjeti që e mojtë ose vetë që jetë për veti, për Zot i Diell respected qëszadaka i Piter vërën Allah in më dejatë për Ramazani Shekim që preaching fråga Ramazanë i kë30 Wenn Ramazan imjë marginわ ishtë tam,یا ishtë avrin apte edhe prashtadaka i Piter устë dedaj qaj është man atuk për gjör meja verja Sallal e Pjetur e kapo part shig Katy 80 Nuk e kam ju pashbetëm për ataxë në njojnë, po edhe ataxë në njojnë, edhe tërpë nisë dhe kaipetë në një dhëtë në dhëtë. Dhe, në në në sabitë, për unë në në në dhëtë, për flasë në pjollë që nuk ka benë, vështë kësi për njerë në rëleve shumë që vësin atruër, që që që kanë një një në më dhëmë, që da kaipetë në më dhëtë. Që që që në një nj Paj takëshiratsi e është ta e lete e pa pëtë më mirë. Më të e ka morë dresi për kome, e e ka nërëku e së kam i du. Për dhe më shë nërëku e dhe e të së da. E më mirë është me dhe në i haksa, më i hugë, se me me e të hamë ato, hamë ato e më me lete e e për për këmë në lëa, se se betërë mëzori nuk është i buhet vazhjim të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t e ka dhe to pastadin tek ne veti edhe dieta ndonim dieta to ka ne gjormat nov kur dar gjithkus e qethen ene xhir pasunineve ene xhir zemren e vet ene ndon aftësie kum honga me te ramazanit te sphia ne çka fundjet u e çasule e dieta sot zakarit ku me ket minimumin e kemi neon per adatje mas mas porte në pasportën e kan borës e kemi dhënë 3000 dinar, si thotë me 3000 dinar ku kusht një mënyre të ofrimë një fukarand ose një njerëz, sadaka e fitë koçaft për kusht me 3000 dinar ne homëqtar, ka mirë të një jëllë ose 120 dinarë. Ena kjo në pasportë 3000 dinar. Ë permalaj gjithkusht jep asku siku disëron të ha menjëherë nuk jemi shumë jetë që ndon ta vetë mi vërtet ka rëndëti dinat më vonë tani mi bën ka për ne kur orë di kur si nëse si, ka të ndonjë më 150 ta ka 500 lë të vërtet do të jetë gjithu si ka dhon për vetë kur pushi ka dhon për të tentuar 20 ditë ne ja ston me 20 ditë i porujim hafizun tar kujtera ayet don pe pa leti do te te te insano hafuz tan kuj fi haf nu do te te jellale na haram konalet alam e ayo zor ditaya ele çapanjer ski ru men ne don avretin e vet nuk e perdorin ku nuk e koben e nuk këpohen që këpohen dhik. që këpë, e nuk këpohen që pjerë, që të janë po, femë në të ana e moshtu i tanë, e jëndalë për mejdanë për fiqë, ujna morë dhërë të të kjojnë ka në të ibu. Lëzëm musliman për shita që në eqto. Që në eqto pohëtë allohi që të kanë i përrujtë i him hafi më. Sa të njerë që e rrujnë avrëgjën e vetë se përdojnë kusërko vendë. Vetë Allahi që në gjelalë po në atës. Po të atemi ashtërkurë ko zotit e të shalën. E atëherë, në ashtë i mështë njëmanë, athu përshuhën që ka përdojnë. Athu jemë të ju po ka përna shkonë në hedhafë i jë. Lashën që katastrofa e metit Muhammedit ashtë në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Edhe pasë një janë haram, të ojënë herraqin mehëtë Muhammillin talishtë taladu. Harunasë të talenë me jarabë l'aleminë, na pasën të të gjëhëm i të bërëtë u hëmëtë. Illa alë e zvaz, ime u ma melekete, imanë hun të inë hëmë gajru me l'humi, dhe të më atë që përdoarin e në grafën dhe ta, të ta nuk janë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të kërniëti së të kapërcelë për njëtohit, aje në tërgjore vjetër në qëtërbënë, aje së të genetëtë në iësua. Hatë të abide që këtëmë për gëmëri, lajëmi në zanihi në jësë, jo, lajës në zanihi në jësë, në mehërëmënë minë zotë në rujë kadirëve, në këtë në zë në zë në zë në zë në zë në zë në zë në zë në zë në zë në zë në zë n Imani i naidet e i trupit me vonë drejt natë në momentin kur pa imona. Shumë era e tez. Duha të thikmani nuk e kanë me kanë trupin, njimtani njimtani. Kërym, tën, me trupin e një zotë të insane budi. Mos e keni zoti daruita ton me e imani trupin e tij. Nuk është koka, kjo është e imit. Këva bej unit të praherë në gjithë anë botë apo Mai malik nga katorës, unë pëhësëllë dëllohu alëhime, sëllë dëtë përënë shëmanë është me të zitë ujë të letë, ku se tove, në isani me të zitë ujë të letë, ku në pe cove, në më të venë, mai malik nga katorës, unë pëhësëllë dëllohu alëhime, Allahina lui përënë, në jarë përënë, alëmi. Vëtë dhine hëmë i emanatihim vë ahdihim rërër unë, të e kumë dhër edhe ata njerës një emanetet edhe besën e, e rujtë. Edhe në këta jetë fredilis, ka anu, manet, i, e ka shkruzurë t'ja për dhe lëshkanë, unë të koronë t'imane, me mla i emanet e le, lehë, mla i imane, lehë ka të prikandiri, a i që sto emanet, a i sto edhe i imane. Shka se emanetet? Me, me talonë t'i kush emanet nse, në senë ndurë, me thonë, A më t'jakë ndërë në t'ina, a to stikur me posë ndërërë në të t'unë. Ose në shkull t'i kërësht t'i kënda, e me thalën familje pos në posë në t'inë me dhë. E me thalën familje në thonë, që e me familje e jërë e ma në të t'unë. E dhe aji në posë qatë besim që kjo familje më qërë, qaj kërëti qatë, që i vestomu në të t'unë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të A vallaj, si qënë një, qënë t'ikonë edhe në shpina qëtër ku, ku për muë e kuë e kumëleon dhe kuë e kumëleon, qaj njëri të pojmë, me në la e manët e le, la i manët e le. Shërë në nasi ka thë pej kamberi, me në la ju minu dhe ajaru hube vajka hu. Ma i kësi një të në ashtë qajci, po i shkia, të të tina në hube sonë që bjës të i fia, e në fia të tina. Runa sëtë ka dhejërë me jara pëllë alimi, e tash me shumit që bukjo, me shumit që kjënë e herën laze në konë ma gjëhadet, për një plakë, një katunë, një të katunë e ka rëmë. Një plakë që konë mirë, një katunë e ka rëmë i të lasërë, në fiave në fjallë e ka shkur ku o danë, e dhe kur sërë në kështë në këpohë, e tash me po shpilëve që një një mërë unë i maramët. Ku është emanetit, ku besa. E qëta që kanë emanetet dhe kanë besë, qëta po thotë zërti, ka li ehtë ke halë mundi njënë, kanë këtu, këta në gjenet kanë mështë. Velle dhina ala shalevati, hëmjë haqit unë. Këta është apët Allahit, dhe dhërë edhe herë, përfëndonë këtë të të të të ajetat, Me fjallën e namazit, të vore thanë, vërrim ata që bujnë kushumë namaz, ata që përthot, ata, njërë, jenet me, dhurt, me tjetë, e kondëta, ata që e bujnë namazin, e bujnë në hapozë, e pohjnë pohjnë, e vetë, në kellunë në dolë pëjkuë. Qa ta njerë, gjënëhet me nërëzut, që në vetjetë qëtë, e këndërka, ata njerë që e një në namazin, e në dolën pëjkuë, dhe në namazin pëjkuë, pa farë, yzë Pafar të lëshë, pafar zori, atër në jëzblasët zoti qalë amumët në rafet vëtë qalëmët nuk përkot zoti që kanë qdoënë, për atë kanë maru. Atër sërë qdoënë, kanë par garantiët e Allahi të ndjelaj. Në shkemi garantiët e në që povoljëm se sfar hokë në amunu bështë në zotën me në përgumë me zërnë edhe, sfar hokë në jojnë anë zotën të kdoë, veç, që si Allah i ku nësot vetë jallë dhe tina jallë qësatët, rahmet që tina kamë nëmëri, që se tina më nëmërë dhëtë në gëllë alë. Kjo është tina, që në pëtina më në mërë dhëtë të kuna ka u nëmë Allahim, e njëtë Allahim i shprejtë mave që Allah i gjëllë dhe dhe dhëllë alë hu, në qëta në qëta, edhe në qëta në rahmet vetë në dhenë këna kapirë në gjëllë në qësa Allah i qëta. Allahi me dhok nasli kiblejëm e si Muhammed e Zeliha me nga razhëmën Ula ike qita rjesi i djehi te ike qitu zot i vim zelan Mëmin ike më suwe, ike të me ronë, eke të po namazin me kushu Atani jesi pejshaneve qizë njemi njarëgohen u klasin Atani jesi e jepin të qafin Atani jesi nuk pojnë zinaë Ata njështi beset në ruin, Ata njështi emanet në ruin, Ata njështi namazin së doon me dol pëjë vëti, U lajë ke të të të të të gjithë, I ndjehi për kërër a zotit, Në vëllëvar i thund që të ajonë mirasin. Që ajonë a të ajonë mirasin? Elle dhine, e jeni thune, e në firdevse, Që të me thund veta e kërdo për i ras, Gjernë me të firdevsin, Hëmë të iha qalitur, da i më rëgjëtë të kamë në dojnë, kërë për të kamë në dojnë, Allahin e bohë nështë i bjarë për alëmin të ufëmëti Muhammed. Gjeri të unë elë firdevshë, kërë për të të kërë për të të jamë. Gjeri të unë elë firdevshë, mirëshë. Mirash në i thonë, ko talenti poshtu një një madh Mirash, që i ka bingë të babaj, a njënjëj, a të lave, a të këtë nënaj. Qa sajnë e shenu, miras, to, si Ose, kjeri, i thonë Mirash. En jeve zoti kër në shërnë u Mirash, janë i në veltë amelit për njënjës, që këna ponan amel për zotin për të të gjëllë, zoti të shë në adhonë ato si Mirash. Ose, në të në këtërin e dhe të Mirash këtër, Kff, se zodi vizeljohet fin alem ti e ka fol, bejhaset jadimit e sektin e ygit giamit, i skoj i usan, ti e ka fol e ka shikë të njët, ti që ka marru zodi dëve. Njoja ka marru e, dëve ne i ka marru e, njënë dëve në njënë dëve. Në në tonë, që të zi insan, zodi ja ka mgoë dëve, njoja ka pregazit në në njënë, njoja ka pregazit në në në në. İnsanin e kalonë më ajerë në bedesit, Ja ka qua dhe sullullohet, ja ka qua dhe përfora për i gabet, ja u ka qua për alit, ja u ka thonë me. Lëtëne i ka thonë, dhivën me uëdhen e, e hojrit, edhe që kjo është uëdhe e hojrit, i më shonim që kjo është uëdhe shirrit, se a i që një për e rjetë, se a i që një për e rjetë. Se a i që e mërë uëdhen e shirrit, e fiton uëdhë atë venin në dhe hnem, venin në dhe në dhe nëtë, jetë prasë, e nështë nimanëve Zoti të dheni në aty në të dhenëm njëve, ja uldonë mirashtë i të të. Këta dhenët që jënë mirë poshë, për e akunit të këtë që të imanë, që të nëndoa me lëpyrë, në kofë që së dalin në vërë bejtë ehnenit, që në kofë që është bëjnëmesit Muhammed i të tjesë këa mëfët, në tjesë në vokën, po e afet në e mërëzur me shëfat në i kamë në prabët dhe të çafa se nuk shkojnë në lënat çata kaive në kafinë kamugeot po pesë duem mi rastor mes zonçit hynë njerëz të tjerë in GH olajte humbui vajtum çka kam në poshtë mi rast vetë eldinëleri tunë le të rëndë të çtaniel kam në poshtë mi rast gjithë të tërësin se për indianika domi rrafë elë të jetë tre festë të festë të mirë Po te durjnit në jetën, dy në jetën e thirrjesin te një huallë e jashtë, jetën e thirrjes. Çfarë funksion tash përgjamelë ai, selamun selame çet çetoj ditën si do vëta, ti kënova ti këni na në jetë hadis ابن عباسي بكم رباهيك الحديث السليف فضل لما هلق الله جنة عدمي جنة العق جنة ارضي سيئن من طونية نوعي فرق فول الله جنة جالهو جنة شارهو جنة عدمي بيئج هئي ذاتكات يوه من خطيت به dat dela biha tamara hada thaqqa fiha an haraha ayya bihi kat ya shiki rihat rihatat jamee ku tel tawra ket min ya harat bormina kanat bismillahir rahmanir rahim era bante jannati taala inda rahmatina ummi samiyat da katrat ala qalbi dhakar tas kan po si turaskan ibi turaskan itu ponikur sana kemia zot kabur binna nazare ngeha ehak siur zo bisun de dewal mesu rahmetin seben poe kapiu ada ikakon te ketuni pol demiyet je tipe kapur ke jolong aton ka es mehalbu akan tuwe mu'min kam të duhe ata që kanë beshuni që vinë e hinë në mundë. Nishallah, Allahen e Fërmës një blasëm është dimonë, edhe shqyën e ta, në emër në Allahi dhëtë dhe lalë, nuk e shqipënë në këtë pesat që në këtë rusë të në hanë, ka se këtë në këtë kryshë vitë në njërë, lësë në rështë njërë, po që shqipënë gjotë allahit i shqipënë e zë alakonë Allah, edhe emërin e Zotit e zbatojnë, Në namashen e të shodë me krejtë me njëllën e tona, në amërë të Allahes Nefëndi Kiametit, vjerën e feqa t'yne, ki ka thonë Zoti mëminun, vizodit, ka efti Halëmën i njënë, edhe të i jambejën i këtët, kërë kërë ka vëzë si si Zoti, kërë ka vëzë Zoti Kiamet e Lëabni, po le i gjallë mu s'i e ka të juqë ka thonë, ka efti Halëmën i njënë, kanë shuënë në e mënë tësa që kanë beshue, ki ja u ishala Allah i zhëtë djelalë huve zhëtë djëtë janu huve në do nështibeshburi do. Fëtëm dhë njëtë u në, e i patëm pjallë të djëtë qati, pejgambiri a.s.s.s.s.s.s.s.s.s. Mëshje ka son që pjallë që neke, qëtë e flehalë më njënë, zotë i zhëllë djelalë e ka son ke pjallë qale at qale allahu azze ve zhende, qatën allahi masjale, qatën jenni etu qat eftihal numinun kan tëtum minnë, ve izzeti ve tjelali qatën fasha madhmin tëme dhe putih tëme tëme tëkom, la ildabirun i fike bëkirun, qatën muafruen syl tëfëtër. Allahin arushat egnin e gjara për alim. Zoti ma shkjale, shimra konqen me i këtë shkjale, kan të shu e mymi, si kan të shu Allahin, ka thonë zoti pashamanin tëmërës, asametit tëmërës, dhe tjelaletit tëmë, nuk kam me hinë sy, nuk afruhe nga trahmetit tëmë, qajt i këshbëshbëshbëshbëshbëshbëshbëshbëshbëshbëshbëshbëshbëshbëshbëshbëshbëshbëshbëshbëshbëshbëshbëshbëshbësh Aqqë e është të ahmëqare, ha këmë nuk e eqë. Aqqë e eqë ha këmë në Zotit, nuk i sa në të hëndë të hëndë, dhe të të që eqë se eqë ha këmë në Zotit dhe nuk eqë u eqë, Zotit gjënë të lërë hukë me gjëtë të shëmë, që eqë njërinë flasët është të eqëmë e për palave, rëna të të të të dhërë gjara për alimin me kjo më bazëm të këtë vajënë ashti hatin e sotë në të rejënë që dhe të kemi bakë ma shumë, dhe të amë, apët të të të mytën e sotë në Mësjor Shët Ramazan, të mjëalli mund kohële edhe apët të i plesimi njërë, këmë njërë të tërbora, zotit që me në lëllë huve të me shanë huve ka fëmë me një hadisit shërifë, Mamin Adin Jesu mu johmën fi që t'i dillahi illa ba'da Allahu b'dhali ke ljumbet dhe hu amin nari që t'i në harifën. E kumë dhona dhe në vazhën a sihatët e tërpashmëve, kësëtë në thëmën hytër fjallë të në drilukët i kushinikon, në njeri që e minan në njësit për i zaxë zohët i zetë dhe dhe lëri, në në shëtë dhe shërën, zohët i e jadarën së pyre në t'i në për i vjetë të dhe hëneq Elhamdikot Allahi El Delal, katara, këllut, zoti, gjahenem, të të lalë, edhe në Allahën ka ta haqëllodën, por shikë fashmira kamën adhëmë Zotit, kur insam këntën edhe të raluëhën me gjethën gjëhlemit, neve të rhatëm që i fitën Zotit e në nërgurë 70 vjetë lartë me gjethën gjëhlemit, nuk është pas, që edhe këme me më gjëhën zotit, o hy më shtojë, a zhegë, a po pohënë, po, po dhe të nërëojë, Allah e më sëtëriti, është më frikë dike që këbul, është më kur këmë kërpushat 36 këmë AU zouur maroj mësë H новomme të të hpnache etr një H Halloisë per ahireti i n 맛 Lightning Allahi th'halan i fneem ala q Ashtë incl në 채 i nga chëtë Nous vallëllizhCar habë 南 am Taxi board Te luldi me Allah Bispo që që 있지만 Allahes bëh unë qënë vemi Shuaqon, insha'Allah qabhu l'majmune, ya radd al alim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahal al-azimel kereemel nindhiga ilahe ilahe ilahum, alhayel qayruba vaitu qi dayh, vones'eluhu dhewbata valmanfiret velhida yata lina, innehu huva tzababu rrheem, innehu huva tzababu rrheem, innehu huva tzababu rrheem. Innehu huva tzababu rrheem. Ya <try> Rabbe, Ya Rabbe, Ya Rabbe, poshë më aminë e iqsalit e lupin e keremin të eqlije, përhyrmetë mujtë Ramazanit Shereqit, përhyrmetë në nimqare si janë të embinuë edhe të të të përgjegën që i dhjem dhame, përhyrmetë Kuraani që eke shdrypë në mujnë Ramazanit, Oshman min të në të kë i e gjumë e ümmet i Muhammeden dë në njënjës, qëka jemi, pejtonët siya ve dhe të lasëve dë njënjës, qëtënë a, ya Rabbi, e rejënëahet të ona, ahma, këpiret, bëna, ya Rabbi, e alemi. Dite gjumë është në sahatë që në banë gjumë është qëtë duon e ümmetit të ratë nuk e këtëm, ya Rabbi, bëna më lafër me që duonën të të sahatë, دو اؤمنو بمؤمنك في transport manington is ki aamantu billahi bima jaa min indilla aamantu bi rasulillahi bima jaa min inda rasulillahi aamantu billahi wa malaaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil aakhir wa bil qadri taynihi sharrhi min allah ta'ala wal ba'thu ba'd ma fi haqqi ashadu an laa ilaaha illallah وَأَشْهَدُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا أَفْدُهُ وَرَسُولُهُ قَامِينَ سُبْحَانَ رَبِّهِ الْعَلِيلَ عَلَى الْوَحَّابِ وَقُذُبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانَ الْحَكِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعافية للتكبين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعاله وصحبه اجمعين Allahumme nazim ahvalena ve hasrin afqalena ve kallifna min elemi l-fakri ve zhirli ve asimna min el-belai ve vedai ve zahunne ve sururi l-adai ve nefsin emmaleti bil-sul Allahumme yesirlena l-hati ve rüzde fi jemi'i l-umuri fi niyeti ve d-dunyeviyye ve hasin muradena bil-hayr Allahumme ina neudu bike min cehdi l-belai ve terfi l-shikai ve su il-kadai ve semaneti l-adai Ya muhafide l-havri vel ahval Havil halena ila ahseni l-hal Siyena fi şehri ramazan Şehri s-sevbi vel kur'an Allahumma fir ümmete Muhammed Allahumme tekabbel dua ümmeti Muhammed Allahumme rham ümmete Muhammed Allahumme ferricil kurube an ümmeti Muhammed Allahumma ahdina minal muslimina wal muslimat wal mu'mineena wal mu'minat ilahiyya mithal balagha bimmaka samiun qareebun qadeebun tawabiya rabbal alamin masalama lil muslimina walhamdulillahi rabbil alamin al baqihah jemal yah ha jemal yah ha jemal yah ha jemal yah ha